Зарештувати нас тільки за те, що ми допомагаємо виконувати гельсінські угоди – це оголитися перед усім світом, визнавши, що в СРСР їх ніколи не збиралися дотримуватися. Зайшовши в хату, помпрокурора показав ордер на обшук і пояснив – ми проведемо обшук у справі Тихого. Зрозуміло, таке пояснення нас заспокоїти не могло. Капітан завів до хати понятих, які ще раніше були привезені з Києва, і розпочався обшук. Описувати його не буду. Наша маленька квартирка в Кончі-Заспі перед моїм арештом і після нього пережила 11 багатогодинних трусів. Отож, нічого незвичайного для нас тут не було. А коли трус закінчився, помпрокурора сказав Раїсі, нам треба оформити деякі документи. Та й поговорити з Миколою Даниловичем. Ми його заберемо в Київську прокуратуру. Не хвилюйтеся, він повернеться. Але це була брехня. Мене повезли не в прокуратуру, а на литовище – у Жуляни. Політв'язні. Донецька в'язниця. Що мене привезли на литовище, я зрозумів лише тоді, коли прокурорський кабінет на колесах наблизився до літака і капітан відгорнув фіранку на віконці. Відразу ж майнула думка – невже в Донецьк? Але навіщо? Якщо я заарештований, то хіба для мене немає тюрми в Києві? Часткову відповідь я дістану через кілька тижнів, а повно через багато років, коли будуть відкриті архіви ЦК КПРС. Виявляється, 20 січня 1977 року відбулося засідання Політбюро ЦК КПРС, на якому було розглянуто записку голови КДБ СРСР Андропова і генерального прокурора СРСР Романа Руденка про заходи для припинення злочинної діяльності Орлова Гінсбурга, Руденка і Венслова. Щодо мене прийнято таке рішення. Руденка, МД, який проживає в Києві, заарештувати і притягти до карної відповідальності за статтею 62 кримінального кодексу УРСР, але слідство провести не в Києві, а в Донецьку, для чого є процесуальні підстави. Підставою стало моє гостювання в сестри і зустріч з Олексою Тихим. Насправді ж мене везли в Донбас лише тому, що хотіли приховати суд наді мною від світової громадськості. Саме тому впала кара і на Олексу Тихого, участь якого в діяльності групи через велику віддаленість обмежувалася тим, що він підписав декларацію і меморандум частина перша. Принаймні на цьому етапі разом зі мною арештувати його не було причин, адже лишилися поки що на волі Лук'яненко і Кандиба, та й не тільки вони». Літак також був обладнаний під два чи, може, три кабінети, один із яких зайняли ми в трьох – помпрокурора Донецької області, капітан міліції і я. В салоні я помітив іще одного пасажира генеральської постави, хоч і в цивільному. Виявляючи нескромність, запитав, хто це був, але мої опікуни промовчали. Пізніше довідається, що то був помічник прокурора республіки Аржанов. Він виступатиме головним обвинувачем на моєму процесі. Ми сиділи втрьох за столиком, і я поки що почувався рівним серед моїх супутників. Саме так вони трималися зі мною. Тон був доброзичливий, буцім то ми колеги. Капітан дістав ковбасу, нарізав її на папері. Мене також запросили до траписи. Я, задля годиці, вкинув у рот два-три кружальця ковбаси. Поки що не знаючи точно, в якій ролі тут перебуваю, я тримався у відповідності з тоном співбесідників. Тим часом думка напружено працювала. Я обмірковував своє становище. Попри їхню доброзичливість, сумнівів не було, я вже заарештований. Це випливало з того, в якому супроводі я летів. До речі, було чим пишатися. Вперше в житті мені подали персональний літак. А проте за годину майстри контрастів подадуть мені сумнозвісний воронок. Та ось капітан змів крихти зі столика на газету і, згорнувши її, поклав до кишені. В обох моїх супутників обличчя набули офіційного виразу. Вони встали, і помпрокурора мені скомандував. «Встаньте, громадянине Руденко!» Я встав. Тоді помпрокурора дістав із теки постанову про мій арешт і безбарвним голосом зачитав її. Знов поклав утеку і промовив таким тоном, бутім нічого особливого не сталося. «Сідайте!» Микола Даниловичу, я розумію ваш настрій, але ви самі цього дуже хотіли, ну то й маєте. Якби моя воля, то я, знаєте, не чіпав би вас. Свобода слова і таке інше, але ми до цього поки що не дожили. У вас своя професія, в мене своя. Як ви розумієте, ми з капітаном лише виконуємо службовий обов'язок. Обов'язок це одне, а людські відносини зовсім інше. Людські відносини у нас можуть бути абсолютно пристойні.